12. unitatea B. Erlaixatzeko gogoa bat. Kaixo Inoa, Ibon naiz. Zer moduz bidaian? Asteburuan Pirinioetara joango naiz mendi elkartearekin. Aspaldianen naiz mendian ibili eta mendian ibiltzeko gogoa daukat. Etorren idezu gurekin? Animatzen bazara deitu eta hitz egingo dugu.